Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerusztok kedves hallgatók! A 119. adását halljátok a Hármas könyvelés podcastnak, aminek a címe Durván 6 9-ig Én Ádám vagyok. Én kis Gabriella. Én meg Fejes Palás, és a Gabi el fog menni, főzni és sütni közben elárultam egy ilyen háttérinformációt. Igen, tehát, hogy ebből kiderül, hogy mindenféle életnevű dolgot is csinálunk podcast alatt. Miközben... Szinte zajlik. <gül> Igen. Meg helyette, meg mellette, meg minden. nekem, amíg vágnom kell egy másik adást, jó Isten. De jó, igen, van. Kis, így van, kis panaszkodtuk magunkat, de azért informatív dolgokat is tudunk megosztani veletek, meg lehet vitatkozni és felháborodni velünk, az szerintem egy jó hobbi így a hétvégére. Aha, na jó. Mi az én a hétvége? Az, ami most három nap. Ja, várjál abba, abba de... hagytuk a panaszkodást, bocsánat, semmi, nem szólt. Jó, de lehet, én témám az első itt, és hogyha időközben amit hozzá hozzácsapott itt a cucokhoz, akár még kapcsolat is az én témámhoz. Egy női blog, vagyis hát egy, női, egy blogger egy blogját szoktam követni, aki nagyon vegyes megítélés az interneten, és ezt csak azért bocsátom előre, mert nem róla, illetve úgy, általában a blogjáról szeretnék itt most beszélni, hanem ezen a blogon indított egy olyan kezdeményezést, ami szintén, hogy hogyan van megvalósítva, szintén nem szeretném most itt a podcastban megbeszélni, viszont arról van szó, hogy feltesz novellákat, tehát magát, a szöveget is előre teszi, és ezt én úgy láttam az utóbbi novelláknál, hogy egyeztetve a szerzővel, tehát nem illegálisan, és, és utána a kérdésekkel Ad fel, amelyet aztán a kommentben, vagy akár másféle módon is, de megválaszolva a novella feldolgozásra kerül. Tehát egyfajta kis saját olvasókör épül ki, és kipróbáltam én is, elolvastam ezeket a novellákat, amelyekről azt kell tudni, hogy az utóbbi pár alkalommal, az Edin nevű magyar, mostanában hát nehéz azt mondani, egy a Kortes magyar szépirodalomra, hogy felfut ott valami, de, de, de ő elég sok, én úgy emlékszem, hogy elég sok díjat kapott, én nagyon-nagyon erős, ö, kemény novellákat ö, ír, olvastam egy párat tőle, és, és nagyon nehezen emészhetőek, és nagyon ö, komoly a téma is, és komoly, tehát ö, nem egyszerű a felfejtése sem a szövegeknek, van a Neptinának több novelláját, elolvastam a novellát, megnézegettem a kérdéseket, megnézegettem a kommenteket is, és, és nekem ez a olvasó körösdió, így, ez így megtetszett. Tehát, hogy ha lett volna időm, lehet, hogy becsatlakozom, és nem biztos, hogy azért már, hogy mindennel egyetértek, vagy akár a a bloggerin a feltett kérdését, vagy az ő válaszait, vagy az ő instrukcióit elfogadtam, tehát lehet, hogy éppen azért akartam hozzászólni valamikor, meg valakinek a véleménye tetszett nagyon. Minden esetre azt láttam, hogy ez a fajta kezelés, hogy valaki előkészít egy szöveget, kérdéseket tesz hozzá, és utána a kommentelőkkel is még kommunikál. Ez, ez, ez egy érdekes dologgá alakult. Én Elolvastam így a bevezetődet, és ráklikkeltem a linkre, és valahogy a, nem adja magát, hogy ez hogy kell olvasni. Tehát én több percet így néztem, ilyen bejegyzéseket, meg mindent, de nem tudtam, hogy ezzel mit kell csinálni, ilyen értetlen fejjel néztem. Szóval valami, tehát ez a blogforma nem biztos, hogy ideális erre így a visszafele időrendbe, dolgokkal, meg azzal a struktúrával. Tehát így, valami jobb magyarázat kellett volna, hogy mit kell itt csinálni, mert én ez a, ugyanaz az értetlen harcol, amit most magatok elé tudtok képzelni, ezzel be is csuktam a tabot a bőnkészőbe egy idő múlva. Aha, tehát, hogy az a, a kommenteknek a sorrendisége nem tetszett? Meg nem értettem, hogy mi ez a poszt, kiről, meg, tehát így, így nem, nem adtam magát, hogy most mit olvasok, tehát teljesen nem értettem az egészet. Én sajnos a bejáratrollokra kattintottam először, és annál is ijettem. Aha. Úgyhogy én nem szóval, az én a problémák, meg az részemről a értelmezési problémák lehetetlenítik Ö... a befogadást. Aha, én ezért, tehát igazából, tehát nekem nem volt ilyen, tehát furcsa, hogy, tehát érákat és akkor itt van egy, úgy van egy novellám, vannak a kérdések, és megint, hogy felvezetés, kérdések, és maga a novella. tehát így néz ki egy poszt. Tehát viszonylag követhető szerintem a blogos struktúrája az, amivel probléma van, de voltak éppen lényegtelen már, mint úgy értve, hogy nem erről a blogról van szó, hanem arról, hogy van egy ilyen kezdeményezés, amely így úgy valaki megvalósította, hogy, hogy ez maga az a kezdeményezés milyen jó szerint. Én hmm. ezt akartam kiemelni. A virtuális és, -e? olvasókör. Igen, igen, és hogy tudtok-e ilyen hasonlót, esetleg pont olyan nektek jobban fekszik, vagy Aha. kényelmesebb. Van, van egy ilyen, hát tulajdonképpen internetes hangadás, ahol ilyen ismerősökkel megszoktam beszélni, ilyen esetleg közös olvasmányi, mint ezt ismered? <gül> Ez egy tök jó, hogy majd már linket adás okay, után. Oké, okay. uh, szóval De nem egy mind. Mind a kultúra oldalak ellen így szoktak az akkor, akkor csodákoztam igazán, amikor a kezdben ilyen tech oldalnak induló The Verge, az, az indított olvasókört. Aha. Aha. Ami egy hihetetlen élmény volt, mert hogy te isten, hát ez, ez, ez korábban csipekről írt, most pedig valami valami fit olvasnak együtt az emberek és kommentelnek. De persze az mondjuk, még mindig sajton belül vagyunk mert hát az ugye fontos, hogyha létrejönnek ezek a virtuális, online kisközösségek, mindenképp el kell, hogy gyújsanak oda, hogy személyes sörözésbe torkoljon a dolog, és akkor elérte a célját szerintem. Az internetnek a lényeg, hogy a végén sörözés legyen belőle. Aha. Meg lehet filmet is letölteni. Ö, ami nekem így tetszett ebben a, az általam most itt felvetett olvasókörben, hogy, hogy, hogy nem, nem teljesen demokratikus, ami azt jelenti, hogy, hogy van-e valaki, aki ő elviszi a főnöki balhét mondhatni, és azt mondja, hogy én teszem fel, hogy mi, engem milyen izé, érdekel, én írok hozzá kérdéseket. Egyébként pont ez, ez volt az egyik ilyen strukturális dolog, ami zavart, hogy így Aha. felrakja kérdéseket, és utána a szöveg, ami által teljesen iskolás hangulatot kell. Abszolút, és abszolút. És abszolút és tehát, nem, hogy nem lehet élvezni a szöveget utána. Tehát te a végére tennéd a kérdéseket? Abszolút. Aha. Mondjuk az is igaz, de, de hogy van, tehát ez eleve van kérdés, hogy, hogy, hogy, hogy amikor demokratikus, akkor az emberek ö, tehát van-e valaki, aki, aki így mondjuk elindít egy ilyen vezérfonalat, hogy akkor menjünk erre, vagy pedig, mert én nem voltam még ilyen olvasókörtagja online olvasókörtögje, leszámítva Balázs által említett uh -huh. ilyen kis online beszélgetőst, hogy, hogy hogy tudnak ezek működni, és hogy tudnak uh, prosperálni. Azt nem tudom, hogy akarnám ezt egyáltalán. Mert hogy nagyon kényelmesen el vagyok a saját kis világomban, ahol nincsenek más emberek, és ez így jó. Akkor nem biztos, hogy te vagy a célközönség. El elképzelhető, igen. Am amikor odajutok a nap végén, hogy olvasok, akkor ne kelljen még más emberekkel szembesülni, akik ott ötletekkel zavarják a világot. Aha. Ez lehet, hogy ember gyűlölöbre jött ki kettővel, mint szerettem oldalt, mindegy. Ebben a körben szerintem oké. Jó De van, egy... akkor viszont beszéljünk egy sokkal kedvesebb dologról. Egy blogról. Nem, nem, megígértem éven, hogy nem könyvesblogozom le a könyvesblogját. Uh. Ö, mert hogy nem is annyira régen, két volt a vendégünk Kelenik Éva, akivel a magyar tanítása meg a, a, az irodalom becsempészhető irodalomról beszélgettünk, és oldáig jutott el az életnek a rögösösvényén, hogy, hogy lett egy blogja, ahol ő könyvekről ír, és ez egy csodálatos dolog, mert, mert azért hittuk meg a műsorba is, mert tök szeretjük, amit ő mond, és, ö, és most olvasni is lehet, nem kell mindig rácsitálni Facebookon, hogy mi van vele. Így van, és nem úgy kezdi a blogot, hogy, hogy ír egy bejegyzést, hogy majd itt lesz a sok tartalom, hanem rögtön, ha elböngész oda az ember, akkor már tele van, tele van anyaga. Nyilván a mentette át. Nagyon keményen rámok kattam a, a Azt Facebookon láttam így fél szemmel, de még a Facebook egy, egy tartalom tartalomsíró, honnan nem lehet kiverni sem az adatot, addig egy blog, hogyha nem törlik az internet hullámairól, akkor, akkor az megmarad, az jó. Na aztán, hogy teljesen multimédia legyünk, én meg egy albumot ajánlok a kedves hallgatóknak. Méghozzá az az apropója, hogy, hogy könyvek fogyasztásához segítő album. Van egy Rory Gallagher nevű előadó, aki már, hát talán ugye 70-es években volt ismertebb angol előadó, azóta rendesen, ahogy, ahogy zenésznek kell, valami máj problémákkal meghalt, de összeraktak a zenéből egy ilyen válogatást, ami ideális ilyen crime noir könyvek mellé, és a, ilyen Renkin nevű író is írt hozzá ilyen ajánlatot, illetve ajánlót meg. Tehát az egész arra van pozícionálva, hogy, hogy ugye mindig szeretünk ilyen hangulat segítő zenéket rakni a, a könyvek mögé, és ez amikor egy ilyen jó kis krimit olvas az ember, sötét hangulatú krimit, akkor csak rá kell nyomni a dízelre és ezt be, betárazni. És egyébként, hogyha nem ilyen, ilyen online eldobható verzióba bérli az ember, hanem esetleg CD-vel, dobozzal megveszi, akkor mindenféle egyéb irodalmi dolog is jön hozzá hú, ez egy nagyon-nagyon nagy CD kollekció, ráadásul három három nevezet, jól látom. Igen, és ilyen felolvasás is van benne, minden, tehát maga, maga a zene mellett még, még raktak bele mindenféle dolgok. Szóval érdekes dolog, hogy, hogy mi is elő szoktuk húzni, meg még az én könyvajánlatomba is most elő fog kerülni, amikor az írók kihivatkoznak valami zenére de az megint jó pofa dolog, hogy, hogy egy albumot, illetve egy cd-gyűjteményt CD úgy raknak össze, hogy, hogy, hogy megkísérelnek valamilyen irodalmi hangulatot kelteni. Erről az jutott eszem, hogy milyen piszok régen olvastunk George Pelecanuszt, neki voltak mindig playlistjei, meg ilyen fankal nagyon durván tele írt könyvei. Hát Ádám van egy rossz hírem, a napokban jött ki az új Pelecanus regény de... a Spyro lucas úgyhogy kénytelenek leszünk vissza, visszamászni fel se vagyok zárkózva én ahhoz, ahol ahol ő tart, <gül> úgyhogy még, még van előttem egy hegy. Aztán a másik, azt nem is tudom, hogy felvessem, e vagy leszavazhatjátok gyorsan. Nem, felszavazzuk. Min kíváncsi vagyok. Igen, igen, igen, beszélj a magyar könyvipar állapotáról. Én inkább ciceket kérdeznélek, mert jobban <gül> benne vagytok ebben a szcénában. Ugye Facebookon valaki betolta ezt a bejegyzést, hogy az adasztra egyrészt szabadkozik, hogy, hogy késnek könyvekkel, másrészt mindenféle személyes változások vannak, személyi változások vannak ott a menedzsmentben, és sorozatok mennek át másik kiadóhoz. Mit tudtok erről? Mi mit történt? Az a baj, semmit nem tudok, ami a színfalak mögött van. Tehát a, a, a mi érteket nem tudom elmondani hallani már lehetett arról korábban, hogy akkor bontsuk ki a hírt, hogy az Adasztrától Kleinhardt Csilla Hanna, aki volt már vendégünk, ugye? Aha. Nem, még volt. Nem. Ajánlott, csak... ajánlott könyvet, mikor igen. karácsonyi könyvajánlat gyűjteményünk volt. Igen, de annyira meg kéne hívnunk egyszer, írjuk Abszolút. fel valóban majd. Már fel, tök, fel is van írva. Tök, tök jó lenne. Meg így összefutunk uh, vele mindenütt, emlékszem, a rukolás, igen, igen. is ott volt, meg valami könyv bemutatón is. Meg, ami a Adasztrás könyv Meg Sánta Kira is elmegy az Adasztrától, és úgy néz ki, hogy a, a nem hard science fiction sorozatok, ami gyors fejszámmalás után Adasztra korábbi termésének a 80%-át tette ki, azok a gabókiadónak az SF sorozatában folytatódnak. Tehát én egyrészt én emberek nem, nem maradnak semmi. lesz talék végére. Mi ez a gabókiadó? Beszéltek róla. Hát most indították be ezt a science fiction és fantasy sorozatot. Én úgy láttam, hogy, hogy, hogy most fogják ezt felfuttatni. Uh -huh. Eddig nem nagyon, nem két könyv jelent meg talán, és most a második az már egészen nagy kampányjal. Ez a, ez a mitágó erdő, ami, amiről nagyon-nagyon jókat olvastam, mint uh -huh. az a fajta fantasy, amit aki valahogy elképzeli a fantasy-t, az és emiatt nem akar olvasni, annak ö, érdemes kipróbálni. Nem biztos, hogy ettől még bejön, de, de hogy ez, ez tényleg nem az. És hogy nagyon-nagyon jó könyv. Egyébként én, én nagyon meg vagyok lepve, tehát a, a, az Adasztrára visszatérve, hogy talán mindhárman olyan lelkesedéssel fogadtuk ezt a kiadót, nem meg az első körkönyvet, hogy olyat még a világ nem látott. De vicc, Ráveti. majdnem a teljes termésük itt van a polcban, azt hiszem kettő hiányzik, de azt még gyorsan megveszem. Hmm. Igen, igen, igen. Én, nekem is az a fura, hogy, hogy, hogy most a gabonál így beblengettek, tehát én nem is tudom, nem, nem írtam fel, hogy milyen új... Ö, ja igen, a doktor hút fognak most kiadni, ez egy nagyon, nagyon érdekes. <laughs> hát, <laughs> Akkor az a Mitágoerd, <laughs> illetve hú, korábban nem is tudom mi volt, ami kiad, még volt egy ilyen... Ö, ők adták ki magyarul például a Penumbra úrnak a non-stop Hát, akkor. Ö, Külön, hát külön a... pont jár azért. De nem ebben a, ebben a sorozatban, tehát egyébként nagyon jó, azt hiszem, hogy az Artemis forró könyveket is ők adták ki. Artemis volt És... már mindenki adott ki, abban az összes kiadó belebukott eddig. Aha. De van Peteres ezt Katrien Valente, a, a lány, aki körülhajózta a, a tündérföld, az is gabókiadvány volt. Aha. Szent, Szent Johannagi Gimiánik, majd most náluk azt nézem meg az új Dan Brown is. A J.K. Rowling-nek az új könyvének a magyar verziója. Tehát egy komolyan gondolt kiadó. Meg már egy ideje léteznek. De az a fura nekem, hogy, hogy milyen lesz az Adasztrájnak a hard science fiction és tudományos könyv ö, palettája, ami szerintem ha hogy én azt gondolnám, hogy az sokkal kisebb ö, ö, kört tém, ö, céloz be. Kisebb, de keményebb. Ah. Nézd, én az igazi hardasef rajongol sosem értett, de én mondjuk, és udribungó vagyok, úgyhogy... Aha. Szóval, hogy, hogy ki az, aki csak ezek, tehát, hogy azt Igen, hogy ez a piac Piac Aha. reakciójának az eredménye, hogy nem váltak be ezek a fantáziadús, de kicsit érdekesebb könyvek, vagy tényleg nem tudom, vagy a személyi dolgok voltak. Hát nézze, nézze, nézze. ez az, amit akárkit is hívunk meg az adásban, nyilván a valóság az, az magán információit, de, de izgalmas dolog lenne megkérdezni. Igen, azért nehéz elképzelni, hogy felhúztós lányból fogyott kevesebb, és, és nem tudom, hogy a több. Uh -huh. Aha, igen, az nehezebb. Hát arról viszont uh, talán mindkét oldal beszámolhat, hogy voltakért mi, mi marad náluk, vagy mi az, amit visz a gabó, és mi marad az odasztrána, hát ha legalább ennyi információ kiderül. És, és akkor majd mi is meglátjuk, mi az a hard science fiction, amit... Bekeményítünk. Nehet. Aha, oké. Okay, okay. Mindest, ká kár érte. Igen. Igen, igen, meg a szép borítókért. Hát az igen, de hát ha Kira továbbra is dolgozik a, a, csak a Gabónál, akkor ott lesznek a szép borítók. Tehát ez, ez sem tűnik el szerencsére, sővjesztően ebben reménykedem. Na, aztán most jön az, hogy Microsoft reklámkampányról beszélünk tényleg. Igen, egy Microsoft uh, reklámkampányról fogunk hamarosan beszélni. <gül> Azért, mert, uh, mert irodalmi. Én nem tudom hová tenni, és vannak a, a, ezt elkisztük kreatív időnkségnél a barátaim, úgyhogy nem is nem próbáltam meg. Zavarba ejtő. egyébként. Arany és Petőfi levelezése, meg közös munkája jelenik meg az Összeköltők című Office 365 internetes irodai csomag reklámkampányban. Végig lehet kattingatni, hogy ahogy Hogyan Petőfi és Arany ennek? kollaborál egymással van ba aminek van az egyetlen egy magyar felhasználója sincsen meg osztanak meg másra a publisherben tudcokat, aminek szintén oh, nincsen, és leveleznek Outlookon. Nagyon kemény egyébként. Én végignéztem, miután Ádám itt bedobta a közösbe, és hát igen, csatálnak, doksikat osztogatnak meg egymással, verzióznak, szóval van ebben minden, tehát és, és, és egy csomó levelek, levelük, amelyben én azt feltételeztem, mert nem volt már idő utána nézni, hogy ezek a betoldások, ezek amik a hamisítások, tehát azok a boldal is vannak szedve, de egyébként ezek valódi levelegzések szövegeinek a felhasználásával történtek. Igen, de mondjuk nem Bing map küldeni a meghizelíthetőségét. Persze. Hát nézd, valamiben meghalt. Pr prób próbálom a Csegesvállal kikeveredni, de Bing Map en Jaj, mondjuk ajj, elég horror, ször. az elég horror, hogy az utolsó, vagy ne lője már, hogy, hogy mi az utolsó. Ne, Ör. ne, ne. Ne, ne. Okay. ne ja. semmiképpen. Um, és, ja, és azért tegyük az egy hozzá, nem... hogy engedélyt kértek nyári Krisztián irodalomtörténésztől erre a dologra, tehát az ő nevevel kezdődik az egész, hogy valami legitimitást adjon ennek a ügynökségi munkának. De az olyan vicces, hogy engedélyt kértek. Tőle. Igen, ja. és a, a végén, de mondjuk kisbetűvel, de be van inkább a teljes arany és az Olvastam Költőtárs című Kötet, tehát a, aki, aki végig szeretné nézeti doksikat, hogy mit küldtek ezek az emberek egymásnak, az a meken ezt megteheti, és, és miután kijátszotta magát ebben a kattingatosak reklamban, utána ott van az igazi Aha. is. Ez egy picit vicces. Nem A kevesebb mindenképp. az többlet van, volna. A van ot meg az aranylacival való csettelést, amely szegény Arany nincsen egy, egy saját e-mail ezért az apjáit használja, ha. ami a legígőbb dolog, ha. még hogyha kisgyereket feltételezünk is. Aztán egy picit ugye, ott elvarúg a de, de én az igazából szeretem való. Hogy én, én Petőfit inkább Apple felhasználóként képzelem magam elő. <síns> <síns> Az A Think Different az régen volt, most már a, a different csak alumíniumból. <síns> Jó van. És akkor még a magyar térfélem maradva. Mi ez a Lexa? <síns> van egy Lexa nevű dolog, amit Egyrészt amit, egy jó erről. Igen, amit ennek a projektnek a legközelebbi yeah. ö, rokonától kaptunk meg. Nagy Bence hívta fel a figyelmünket, hogy elindult egy ilyen mm -hmm. alexandrás színekben, ha mindenik az alexandrás színekben működő moly klón, ahol körökben lehet ö, tagozódni, idézeteket lehet egymással megosztani, meg begépelni, és ajánlókat lehet írni könyvekbe, könyvekhez és az a lexahu van, ahol hosszan lehet azt nézni, hogy, hogy ki ennek méről nagyon nehéz megtalálni benne. Ú, egyébként van, természetesen úgy kell, van egy ilyen scrollozó felület, ahol könyvborítók vannak, és ezen látom, hogy megjelent magyarul Iceberg Slimnek a Strici Voltam című könyve, amit <kül> hát aztán tényleg eredeti nyelven kéne elolvasni, ezt mindenkinek ajánlom viszont, hogyha az ember kicsit belegooglizik ebbe a dologba, akkor megtalálja azt, hogy a Pécsi Direct Kft-nek ugyanaz a címe, mint a Alexa.hu Kft-nek, és ami ennél is izgalmasabb, hogy a fantasmó.hu-nal kidilulja az is a Lexának a projektje, és akkor úgy tűnik, hogy az Alexandra az internet felé terjeszkedik nagyon nagy erőkkel. Úgy Szinte már ezt be szerintem bekeperezi ér... azt. Hát nem, de ott van a fantasmó, ami, ami tulajdonképpen én tartalomnak tűnő dolgot csinál, még hogyha rendkívül ronda is, és az egyik legfrissebb dolog a a, a ben mostanában az interneten, hogyha a sciencefiction.hu nem annyira régen indult, ilyen agregátoroldat nem számoljuk. Jó. Szóval egy óvatos lelkesedést azért. És hát a óvatos áll, lelkesedés nem is, de tartalom, ami kerül az internetre, attól nekünk jó általános. meg hogy, hogy cégek képbe vannak, hogy az interneten dolgokat kell csinálni, tehát ez fantasztikus. Beszéljünk könyvekről, mit szóltok hozzá. Jó. jó, jó, mégiscsak erről szól a műsorunk. Akkor már. Igen, jó. igen, igen. Gabriela. De te voltál legesleggyorsabb. Igen, Kérdődünk igen. A Gyanús, hogy ez már napok óta ott van. Igen, mert napok óta elolvastam ezt a könyvet, de hát, hogyha ti belekeztetek volna, vagy el, de hamar, hamar végez az vele. Egy kedves hallgató hívta fel rá a figyelmet, Konkrétan az ilyen ifjúságinak tűnő, de aztán mégis felnőtteknek szóló könyvről, könyvekről volt szó, és, és Ádám török iskolás könyve is felmerültek ennek kapcsán, hogy, hogy az, azokat nem olvastam még Ádám, de az is ilyen, hogy igazából felnőtt fejjel lehet teljesen befogadni, ha bár van egy ilyen ifjúsági olvasata is. Felnőtt fejet tudja az ember igazán díjazni, azt, hogy ezeknek a gyerekeknek van ideje kilógni a csajoknak levelet vinni, ércigizni a bodiban. Aha. Szóval ez a uh, kedves olvasónk, nem tudom, hogy én sosem tudom, hogy, hogy ilyenkor az olvasók mennyire akarnak uh, titokban maradni, vagy pedig örülnek, hát még hogyha. A hallgatók. Na, hát igen, de minden hallgatónk olvasó is egyben, szinte. Biztos vagyok benne. Uh, ajánlott a kis József Lászlónak a Talán Pista című könyvét, és én mer olvastam, kíváncsi voltam rá, mert nagyon valahogy jó, jó, jó ajánlót írt hozzá, és nagyon kis bájos bár könyv. Ez egy, hát egy gyerek, nem is tudom, hogy hívják, tehát egy intézeti gyerekekről szól, és megpróbáltam utána nézni, hogy maga a szerző az pontosan hogy keveredett ebbe a szituációba, tehát hogy adatokat gyűjtött, vagy riportokat készített, vagy, vagy hogy lehet, hogy volt ez. Úgy néz ki, hogy ő maga ott volt tanár. Tehát, hogy több, több ilyen, ö, ilyen gyerek fiúnevelő fiú intézetben dolgozott, és, és ehhez kapcsolódik egy Wikipédia cikk az életrajzával, amelyet itt külön megjegyeznék, hogy van elképesztően részletgazdag és adatgazdag, amely a, a Wikipedia cikkról a vizsgadátumok, fizetési összegek és ilyen, egyéb ilyen dolgok szerepelnek ebben, viszont, hogy konkrétan milyen ember volt, az inkább a könyvből derül ki. De szerintem érdemes egy ilyen, hogy ránézni erre a Wikipédia életrajzra, mert nagyon jól mutatja, hogy hogy lehet kis millió adatot össze, összegerebézni, úgyhogy egy gyakorlatilag semmi értelme az egésznek. Vagy hát <gül> legalábbis ránézve nem, tehát én nem tudtam kihüvezni, lehet, hogy, hogy megfelelő uh, kutató, kutatási módszerrel felvázolódik egy olyan életpálya, hogy ez olvasva a sorak között, hogy most ő miféle ember volt. Nagyon-nagyon egy, nagyon szép. hogyha, bocs, hogyha ezt, a, ezt az életrajzotet ezt nem Wikipedia szóciknek olvasott, hanem mörkény egy percesnek. Aha. Akkor ez tökéletesen működik tényleg az, az életnek az apró felesleges kis tényei nagyon-nagyon furcsa. Igen, igen, tehát mondjuk felolvasom az egyik, egyik ilyen kedvencemet, hogy 1952. szeptember 1-től 27 napra különélési pótlékot kapott, át 12 forint. 1952. október 12-től felesége Kis Józsefné Váltós Nevelő ugyanígy dolgozott, és 52. október 14-én Zad Márdi tanácsának értesítette, hogy kiutalása folyamatban van. Tehát ez az életrajznak az egyik sora. További sorok azok, hogy milyen könyveket írt, többek között ezt a talánpista címűt, ami Talán Pista az egy fiatal, hát egyik fiatalember egyik szereplője a könyvnek, oda kerül ebbe a nevelőintézetbe, ahol ez a most félhetőleg maga a szerző az, aki, aki egy egyik egy, egy kis csapatot uh, irányítgatja, és uh, igazából rendkívül jó, jó lesett olvasni ezt a sztorit, tehát nagyon idilli a környezet, úgy van megfogalmazni, hogy azért persze vannak problémák, és azért itt uh, sokan az éhezésből, bántalmazásból, uh, bűnözői életmódból uh, kat jöttek, és értek be ebbe a nevelőintézetben, nagyjából ilyen 8-14 éves gyerekeket kell elképzelni, de ők a főszereplők azok ilyen, maximum 8-10-12-nek képzelem el. De, de hát ami azért, egy, azért nem lehet elfelejteni, hogy ez hogy az azért a szociban volt, és, és itt én érzek rajta egy rózsaszín mázat, ami, ami elkendőzi azt, hogy, hogy itt a rendőrség az mennyire támogató, mennyire a falusiak mennyire támogatóak, a, tehát hogy az egész társadalom az, az, az valahol, tehát azokat a problémákat, ami voltak éppen generálja, hogy ilyen srácok aztán bekerülnek a nevelőintézetbe, arról nem sokat tudunk meg. De egyébként nagyon-nagyon köszönjük ezeket az ajánlókat, és, a, és, és jól esett olvasni. Persze nem tudtam, nem tudtam nem már arra gondolni, hogy mind a, ma is vannak ilyen blogok, akik a, a mai nevelőintézetekkel foglalkoznak, és azok mennyire drasztikusan kontrasztosak ezzel a könyvvel. Pont a Tampinak a blogját akartam behozni, ami az egyik legjobb igen, dolog, igen. az egész magyar interneten. Hát már mennyire jó az a dolog, de való, tehát igen, nagyon jól írt nagyon jól írő, és, és nagyon elszomorító az egész. De... Megnyitottam ezt a blogot, és egy Elmore Leonard idézette kezdődik ott az első bejegyzés, úgyhogy megvett. Igen, az, az, az a könnyed felvezetés, után onnan majd kemény lesz. Nagyon, uh -huh. nagyon, nagyon. Hát nagyon, akkor nagyon, nem olvasom el, bócs. Nagyon így, így, jó. Így, egyrészt depressziós, nekülön másrészt valahol el van rajta a blogon a a alapítványhova lehet küldeni pénzt, hogy ezeknek a szerencsének legalább focilabdájuk legyen, és ez a legkevesebb, amit az ember megtesz. Oké. Okay. Uh, igen, egyébként Tampi úgy is kapcsolódik ide, hogy minden egyes poszt előtt nagyszerű idézetek vannak, mottók, tehát hogy uh, igazi. Tehát ha önmagában nem lenne irodalmi még ez a plusz irodalmi kok koktélcseleszni rajta, hát ez iszonyú jó. Oké, okay, és a másik könyv pedig, fú, hát... Uh, szoktam azzal jönni, hogy na, hogyha valaki ismerkedni akar a Kortás Szép akkor, akkor annak ezt ajánlom, mert uh, úgy vízbe az erdőbe, hogy uh, szépen kézen fog és észre se az ember, hogy már megtette a, az utat. De a lín Ulman könyvénél ezt nem, nem mondom, mert ez szerintem abszolút mély, mély víz. Vagyis hát le, ha nem is mély víz, de, de azért túl valami való, mert nem ér le az ember lába. Uh, nem tudom, hogy ti mit gondoltok azokról a szerzőkről, akik híres emberek családjából ö, jönnek, és azt kell dolgozniuk, hogy, hogy ö, már ismerik a szülőket, vagy itt tudom, mint például ilyen a Joe Hill, akinek ö, ö, szerintem jó, jól csinálta, hogy nem mondta el, hogy ki az apja, és először megpróbált ö, önmagában valaki lenni, és nem, és nem, hogy először, hanem, hanem azzá is Tehát ön, Ő Joe Hill szövegek miatt ismert, és, és pikáns adat pluszban, hogy most közel van még Stephen king is. Magyar Itt a... példának Karinti Ferenc. Aha. Hát ott nehéz letagadni. Uh -huh. <gül> Árunkodik <gül> talán. Igen, de, de hát mondjuk még egy King névvel. Ferenc. Nével. Ferenc. <gül> ah, hát az trükkös, azzal egy kicsit megakasz. Szóval azt el sem mondom, hogy, hogy Lin ez pontosan kiknek a, a leszármazottja, nézzetek. Most, már, a... akkor mo most már akkor Ullman mondja. Ullman Mónika. A... <gül> Elnézést <gül> leállok már már. Jó, nem, de hát neked még könyveid vannak. Aha. És ez az első regénye volt, és azért ez a második könyvtári könyv, amit én itt a podcastban elsütök, kíváncsi lettem, mert véletlenül megláttam a polcon, nem volt rajta a listám, hogy ezt ki akarom venni, mert a Szkolár az most folyamatosan adogatja ki, tehát már több könyve is kiadt, és mielőtt mi az első regénye, és rendkívül furcsa, széttördelt, storyról van szó. Van egy elbeszélőnk, Karin, aki már az elején elmondja, hogy ő gyakorlatilag eldöntött a gyerekkorában, hogy amikor csak egy van rá hazudik, és innentől kezdődik az, hogy akkor fogjad dolgoz fel a szöveget, amelyet ő neked. Úgy család több több több évtizedes ívét vázolja fel a könyv, de az időrendiség az abszolút szét van törve, hol a testvérek kapcsolata, hol Karin anyja, hol az apa, aki elhagyta a családot, de azért ott van még a kapcsolatban elvelük, hol a nagyszülők története, amerikai, amerikai kivándorlás, majd visszavándorlás története, hol pedig már a legutolsó generáció merül fel, és ezek a tört, tibb darabok, amelyeket Karin illeszget egymás mellé a saját szája íze szerint, és még azt sem lehet tudni, hogy igaz-e, amit elmesél, vagy sem, sőt, bizonyos esetekben egyértelműen hazugság, mert teljesen abszurd szituációkat vázol fel. Tehát ebből mégis így összeáll egy családtörténet, ami, aminek lesz íve, és, és lesznek szereplők, akiket az ember megismer, megszeret, ne, kapcsolatba lép velük, és, és, és itt is megvan az az öremmel, amit én egyébként nagyon sok skandináv regénynél így megéltem. Lehet, hogy ez az én skandináv olvasatom, vagy olvasási szokásom, hogy, hogy egyszerre érzem nagyon hidegnek ezeket a szövegeket, tehát nagyon minimalista, iszonyú rövid tört mondatok, és emiatt... Kevés, nagyon, nem, annyira, nem akarok annyira közel kerülni haza, mert már távolról is érzem ezt a hideget, de, de mégis, hogyha megérintem, akkor meg nagyon erős hatás, gyakorol rám, és gyorsan átjönnek az, a, a gyors érzelmi hatás Na, Nem tudom, mennyire tudtam ezt most elmondani, tehát nem egy folyamatos állapotba kerülök, hanem hanem azért igyekszem távolságot tartani, mert azért általában ezek elég borzasztó és megrázó mély, mély repülések, vagy mély lélektanok, vagy, vagy legalábbis pontszolgatása emberi drámáknak. Az ember itt szeretné minél távolabbról nézni, hogy ez nem az én életem, nem velem történik. Aztán egyszer csak észrevesz, hogy akár velem is, vagy velem is megtörtént, és akkor ez nagyon-nagyon leüti. Szóval nem, ezt a könyvet, ha bár én nagyon megszerettem. Mégsem mondom azt, hogy feltétlenül ajánlom. Csak annak, aki még itt uh, alaposabban utánolves és ezek után is ad neki esélyt, de szerintem megéri. Oké. Okay. <gül> mm -hmm. Tudj, kihúztam a listáról. <gül> igen, azt vártam. Hallattam a Filztól, ahogy így Igen, végfúzom. igen, igen. Ádám. <gül> Uh, igen, igen, igen, itt, itt vagyok még egyébként, terveztem, hogy felszabadulta fogok egy látos regényről. beszélni, ehelyett sokkal vállok, mint kiskatona mélyszárlással szembe szóval, én viszont uh, könnyed regélyt hoztam mára, uh, pedig azért mert, uh, mert uh, Charles strauss van egy olyan regénciklusa, amit én sosem néztem meg, mert ez a címe, hogy Merchant Princes és gondoltam, ez valamilyen kereskedős izé történet lesz, érdekli a halált. Onedin család. <s bunları> ha, hát a bariára, ha még ha Onedin család lenne, vagy Tajpan, akkor oké, okay, de ez valami fantazi, tehát ilyen zsabósinges emberek fognak teáról És a héten volt egy olyan pillanat, amikor úgy döntöttem, hogy akkor lehet mégiscsak rá kéne nézni. És megvettem az első omnibus kötetet, ami aminek kette vannak, tehát az más, mindegy. Ö, szóval megvetett az első Omnibus köttet, ami az első két ö, regény, ami egyébként egyben íródott, és ö, később kiadóilag vágták ketté, tehát ez, ez pont egy, egy sztori, ráadásul. És, ö, és beszippantott, mert hogy nem annyira egy ö, kereskedős, elveszett hercegnős ö, dolog, hanem egy párhuzamos valóságos történet. Arról szól, hogy egy biznisz újságíró, aki startupokat, bioteknológiát coverol, ő rábukkan egy, egy nagyon nagy pénzmosásra. Ezt felderíti a társával együtt, és amikor felmegy a, a főszerkesztő, hogy akkor ezzel foglalkozni kéne, mert itt iszonyatos mennyiségű pénzek mozognak, akkor lehet már várni a őr, hogy belekapcsolja a számítógépét, majd kísérik az épületből. És akkor még úgy tűnik, hogy ez a fő történet száll, és még lehet is, hogy közel van hozzá, de elmegy kísérni magát az anyjához, aki átadja neki a, a kis dobozkát, ami az ő életének az első pár dokumentuma. Azt korábban is tudja magáról, hogy örökbe van fogadva, meg hogy a, az édesanyját megölték valami parkban, és utána fogadták őt örökbe ez a, ez a házas akinek már csak a nő van életben. Ellenben, amikor talál a, a cuccos között egy, egy medált, amire amikor ránéz, akkor hogy erdőben találja magát, majd amikor másnap reggel a visszamennek kül a házba, amikor másnap fel kell, akkor nem hiszel, mi történt, elkezdi tudományos, hogy újságíró módszerekkel felfejteni azt, hogy most ő örült meg. A, és nagyon egyszerű magyarázat, B tényleg van egy párhuzamos világ, ahol átkerült, és a B bizonyos igaznak. Akkor, akkor érző, hogy itt van életének a storia. És még itt sem indul erre a G, hanem ott indul majd el, amikor a másik világban felfedezik őt, és ilyen feudális rendszerben élő kereskedő hercegek ...nek a leszármazottja ő, akik automata fegyverekkel felszerelt komandósokkal vitetik el oda, mert hogy számukra össze van olvadva a két világ, csak a sajátjukat nem modernizálták, hanem van ott egy ilyen furcsa feszültségben létező dolog, ahol, ahol királyság is van, nemesség is van, modern technika is van, helyenként áram is, de bálok vannak, nincsen keverőcsap, nincsen fűtés, tehát szóval a középkora rászakadt valami is. Isten jelenlegi Anglia. Még annál is durvább. Egyébként nincsen női egyenjogúság. Nem. És van egy ilyen furcsa, korlátlan felelősségű társág, ahol annak függvényében lesznek az emberek részvényesek, hogy, hogy át tudnak elépni ebbe a másik világba. Mert ha igen, akkor be tudnak szállni a családi drogbizniszbe, mert hogy ők abban az ő világunkban nagyon biztonságosan tudnak mozogni. A mi világunkban pedig nagyon gyorsan. És én mondom, az egyik helyen drogot csempésznek, a másik helyen pedig hivatali dokumentumokat visznek el, mert hogy simán átmennek Bostonból, nem tudom, New egy óra alatt, az ő világúban ez meg több nap lenne, és akkor ők itt egyik oldalon a posta, a másik oldalon meg az a világ. És ezt kezdjél felfejteni ez a csaj, <coughs> és ott, ahol járok most a regény közepén, ott csak az látszik, hogy őt nagyon sokan meg akarják ölni. A másik pedig, ami látszik, és nem lerakni ezt a könyvet. Kilóra egyébként mekkora egy oldalszában nyilván e nem nem úgy kérdezi az ember, de egy vaskos omnibusz ez, vagy? Ez egy vaskos omnibusznak tűnik, mert egész héten olvastam, és a felén Aha. Egyébként nem tudom, ha te olvasód mondja-e, de a, én mikor a tableten olvasom, akkor így jelz, hogy hány, hány óra van hátra, és ez picit zavar is. Ki van kapcsolva nálam? Aha, lehet, Ugyan, hogy de hogy de nekem hogy is ebbe az irányba kell menni, mert nem tudom, százalékot. valahogy nyomasztól <laughs> lakhat, főleg egy vastag könyveseté, hogy még x óra van. De jól hangzik nagyon, Ádám. Ráadásul van még belőle még legalább három darab kötet, Aha. Vagy, vagy négy. Nagyon jó. És, és azt igéri, hogy itt lesz, lesz másik startup, mint a Csa indít, lesz háború, Úgyhogy felfogja teljesen kavarni ezt a másik világot. Szerintem nem is gondolná, hogy Charles ross a blogger néha könyveket is ír, mi? Hát a scouts is igen, igen, lassan ott ok vagyunk. Amikor <gül> de valam, erről is már sokszor írt, hogy hogyan is ír, <gül> <gül> Ja, na hát én meg egészen mást olvastam. De mondjuk, ha talán ha visszagondolunk az előző epizódra, ott nagyon elmentem a amerikai kommandós irányba. Most egy fél lépést léptem vissza. A Frederick Forsythnak nak jelent meg egy új regény, és ő még mindig egy olyan ö, olyan név, aki, tehát hiába volt már csalódásom vele, azért nagyon erős vágyat éreztem, hogy ezt a könyvet azonnal elolvassam. Az az új regényének a című, hogy The Kill List. És gyorsan így rákerestem a saját archívumunkban, hogy én úgy emlékszem, hogy a Kobra című legutóbbi könyvéről én annó beszéltem, és nem túl sok csillagot adtam neki a virtuális csillaggyűjteményébe. De igazából akkor is az egyik ilyen kedvenc íróm volt régen, és, és úgy, úgy voltam vele, hogy közben én is megfulladok, egyébként valamilyen digitálisan terjedő van. Szóval, hogy úgy voltam vele, hogy ezt, ezt, ezt még azért behúzom, és majd utólag eldöntöm, hogy, hogy hogyan tovább -a. folytatom el a Foresight szagát. Ó, köszönjük! Na, Killiszt olyan témákat dolgoz föl, amit egyrészt rettenetes, időszerű és nagyon-nagyon érdekes. Ugye van ez az amerikai elnök által jóváhagyott hagyott, relatíve rövid lista, ami olyan neveket tartalmaz, akit mindenképpen el kell intézni villám, gyorsan különösebb jogi process nélkül. Ugye ilyen terrorista, top terroristák vannak jellemzően rajta, olyan bűnözők, akiket nem kell bíróság elé vinni, hanem gyorsan le kell lőni egy drónnal. És hát ugye az egésznek, a, az egész történetnek fontos szereplői ezek a dróngépek, amin keresztül rettenetes, pontosan, precízen lehet egyrészt megfigyelni, rögzíteni a, ezeknek a figuráknak a mozgását, másrészt megfelelő gomb megnyomásával el is lehet intézni ezeket a figurákat. És nagyon érdekes, hogy ezzel párhuzamosan belefutottam egy érdekes <coughs> cikkbe, ami a, ennek a valóságáról szól. Pont egy ilyen drón operátor nyilatkozik, hogy milyen élmény egy ilyen hatalmas listán nyomogatni a, a kill gombot. De természetesen ez, ez egy regény, és van, van egy főszereplő, akinek még mindenféle motivációja van személyes is, hogy az adott kill listán található, terroristát kivégezze, de egyébként ez a feladata is, és végigmegyünk egy ilyen nyomozási folyamaton, hogyan lehet digitálisan különböző webszájtokon meg e-maileken keresztül megtalálni a, a terroristákat, hogyan lehet manipulálni az ő kommunikációjukat, hogyan lehet megközelíteni őket. Ez az egyik szál, a másik szál, hogy... hogy ahol ezek a terroristák bujkának Szomáliában van egy ilyen kalóz csoport is, akivel kapcsolatban vannak, és akkor van egy másik szál, ahol ezek a kalózok eltérítenek egy, illetve elfoglalnak egy hajót. És erről nekem beugrottam, szintén már általunk kibeszélt. Talán utolsó előtti Elmore Leonard regény a Djibouti című. És amikor arra könyvre gondoltam, tényleg így, így még, még jobban így látszott nekem, hogy ez a, ez a Forsyth regény, ez valami elképesztően száraz. Tehát amíg a, a, az Elmore Leonard karakterei, azok a dialógusok, azok az emberek tehát egyértelműen éltek az oldalon, ez olyan, mintha valakinek utólag egy ilyen esettanulmányát tanulmányát olvasnám, hogy és akkor Aha. így rákeresett az e-mailre, és akkor ezt csinált, meg azt csinálta, és amikor még nagyon komoly, ugye ilyen személyes motiváció is adódik a főszereplő amerikai kommandósnak, akkor is... Egy-két mondattal intézi ezt el az író, és semmiféle lehetőséget nem ad arra, hogy, hogy bármiféle érzelemről beszéljen, vagy a karakternek a, a, az érzelmeibe, vagy gondolataiba belelássunk, hanem egy nagyon-nagyon száraz kívülről megfigyelő stílus van. És egyrészt ettől nagyon rövid a regény, tehát nem tudom, két-három száz oldal és nagyon sok minden történik benne, másrészt letehetetlen, mert folyamatosan történik az akció, és, a, és halad előre a, a cselekmény, de ugyanakkor de nem, nem, igazán, jó. Igen, nem tud elmélyedni benne az ember, ha. és nagyon sokat gondolkodtam, hogy ez most egy, egy tudatos döntés, és egy, egy ilyen valamiféle mondani való van abban, hogy, hogy ennyire száraz, vagy, vagy egyszerűen tehát így, így egyszerűen nem jó a könyv, és nem sikerült eldöntenem. Ez érdekes. Forszálta most sosem volt egy különösebben színes író. Ezt Igen, de, az egy de egy így, itt aztán full, full extrémbe viszi el. Tehát mikor rákerestem itt a, a nevére a, a hármas könyvelés oldalon, pont a te kritikád jött elő a melyik könyve szakálnapjáról, és azért ott a szárasság ellenére, igenis valamennyire benne voltál a fejében a, a sakának, nem? Egy kicsit igen, de azért az nagyon régen játszódik. Uh -huh. Tudod, amikor az emberek még fekete-fehérek voltak, nem csak a tévében. <gül> és, és ennek megfelelően ma már könnyebb elviselni azt, hogy könnyebb beleolvasni magadat abba, hogy van egy, egy világ, amiről, hogyha bármit megtudunk, és a, a 70-es évek, franci, sőt, nem is korábban uh -huh. 60-as évek, azt hiszem, akkor, mindegy. Tehát a, a, a világháború után nem sokkal i Franciaország, amikor még a Algéria igen, otthagyása igen. miatt ki akarják de gólt, arra, ha bármit megtudsz, akkor a soknak tűnik. Aha. Mert hogy semmi közön nincsen semmi kapcsolat a mai világgal. Minden esetre én, én még magamnak azt is így megmagyaráztam, hogy, hogy mivel a, annyira így rámutat, rá a, erre az egész drónkérdés, meg annyira központi eleme a, a, a történetnek, meg a megoldásnak, ezeknek a távirányítós robotoknak a használata, robotrepülőgépeknek a használata, hogy, hogy, hogy szinte passzol is ehhez ez a nagyon szemtelen írásmód, és elgondolkodtató. Én azt mondanám, hogy pont azért, mert rövid, meg pont azért, mert rettenetesen időszerű, érdemes elolvasni, annak ellenére, hogy hogy nem tartom egy, egy, egy különösebben jó regénynek mégsem. De mindesetre arra, arra mindenképp <coughs> rávet Forszájt, hogy kövessem tovább is a történetét. Közben nagyon megnyugodtan -nagy megtaláltam, amikor játszódik a sakánapja, ezt a Jean-Marie Bastien-Tirit, ezt 63-ban lőtték agyon, mert megpróbálta hmm. megölni Dögold. ha az mi is találtam el elsőre, de a korszak nagyjából megvolt. Hmm. És tényleg nagyon modern témákat, tehát a, a drónok mellett így a, a terroristáknak a, az ilyen internetes kommunikációja, meg hogy, hogy hogyan nyerik meg a, a, a fiatalokat maguknak. Tehát ö, nagyon érdekes ebből a szempontból, és, és nyilván a szemtelenség zavaró is, de, de azért érdekes. az dolog... is, nem hogy egy terroristával azért bármit el lehet még mindig adni. <há> igen, igen. Aztán, ami még a végére gondoltam, hogy így becsempészem, holott ezt még nem fejeztem be, hogy június magasságában beszéltünk arról, hogy Richard Matheson nevű filmforgatókönyvíró és regényíró meghalt, és egy ilyen, nem is tudom, valami filmes blognak a Halloween filmajálatába találtam rá egy, egy filmjére, a, az a film címe, The Legend of Hell House. Nagyon korai 70-es évekbeli angol film. Látszik, hogy baromi alacsony költségvetésű, de mégis nagyon jó működő film, és ő maga írta a, a saját regényéből a forgatókönyvet, és egyrészt nagyon hangulatos, nagyon így megkapó látványvilág van benne, másrészt az arra az időszakra nagyon jellemző rengeteg meszterenkedés is van benne. Úgyhogy nem szabad kihagyni semmiképp. És kedvet kaptam egyébként a, a jól sikerült forgatókönyv miatt, hogy így regényeibe is belemenjek, azonnak, És uh, találtam egy olyan könyvet, ami ilyen időutazós, valamiféle romantikus dolog. A eredeti címe az a könyvnek, hogy Bit Time Return, de készítettek filmet belőle, olyan című, hogy Somewhere in Time, és most már ilyen címmel jelenik meg a Kindle változata is a regénynek. Egy harmadánál járok, és nagyon jó pofa történetnek tűnik. Egy főszereplő figura, aki talán 70-71-ben van a jelenkorban. Egy ilyen 30 éves figura. Nagyon kellemetlen élethelyzetbe kerül. Felfedeznek nála egy ilyen agytumort, és hogy ne legyen a családnak és a barátoknak a terhére így utazgat Amerikában. És egy érdekes, ilyen 800-as évek végén épített hotelt talál Kolorádóban talán, és ott megszáll néhány napra, és ahogy nézelődik a hotelben, talál egy, egy színésznőről egy fotót, ami nagyon megkapja őt, illetve nagyon vonzó számára. És a, ahogy a, kicsit a betegsége, ugye a tumor is e, megterheli a, a, a mindennapjait, meg a, az agy, agyának a tisztaságát, közben meg így érzelmileg egyre jobban elkezd ez a nagyon furcsa e, fotontalátó színésznőhöz így vonzódni, és elkezd kutatni utána. És bizonyos dolgokból a, a, azt a következtetést vonja le, hogy ő valahogy, a múltba vissza fog menni és találkozni fog ezzel a csajjal, bizonyos jellek arra mutatnak, és valamilyen emlékszerű dolgok is megjelennek, és elkezd kutatni azzal kapcsolatban, hogy ő hogyan tudna visszautazni az időbe. És így most a harmadánál vagyok, és hát megtörténik így az első ugrás, és nagyon jól megírt könyv, ez is egy nem is tudom, két száz oldalas kis kompakt dolog, nyilvánvalóan romantikus valamilyen szinten, de, de nem, nem az a, a talán a fő benne, ha bár a filmben, mint hogyha ez, ez lenne kiemelve, hanem egy, egy érdekes dolog a gyakorlatilag a betegséggel, meg a, az agyának a, az állapotával küzdő figura fejében járni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy itt van a Halloween, és akkor horrorfilmnek ezt a Legend of Hell House Nevi filmet a minden nyunk által használt filmkölcsönzőből ki lehet kölcsönözni nagyon jó minőségben. És hogy, hogy olvassunk is ezt a Matteson tessék rákeresni a, a megfelelő boltokba és kicsit visszaolvasni, mert más könyve is van ezen a I.M. Legenden kívül és tök érdekes teljesen multimédiásak voltunk, de legalábbis összkulturálisak. Így van, és főztünk is közben, mit szóltok? Főztünk is, de nem volt se festés, so, se sólisgyurma. Lába a festés minimum. Azt el tudom mondani egyébként, hogy hétvégén, de bár ma is elkezdődött, a műsiben. mexikói halottak napja van három napon keresztül, ott lesz még talán festés is, úgyhogy egyet, egyet letudtam, a sólisgyurma gyurmával, viszont te találjál ki valamit. Szerintem vagy mindig... ólomöntése. Ki tudja mindig... még, mi lesz a főzésből? <gül> Nagyon jó, ne. ne menjünk ebbe bele, mert uh, mi van, hogyha a vendég is Oké. Okay. <gül> meg kell lenni. Én vendégségben mindent. Így Amit megfőztünk, mindenki meg. Sziasztok! Van. Sziasztok!